Заплющила очі. Привидів ще побільшало. Пізнавала їх усіх. Одних знала давно, інших недавно. Стояли невідступно, уперто, навіки. Колись були тільки привиди рідні. Чи бувають рідні привиди? А як бути з матусею, отцем рідним? Куди їх поставити? Де знайти притулок у душі? Тепер насувалися ще й привиди чужі. Ворожі, лихі, ставало їх більше і більше, намножувалися як листя на деревах, як трава під ногами, як пісок на березі моря. Втілення своє корисливости, нещасті, ворожості до всього сущого. Де порятунок від них? Шукала рятунку від живих, тепер мала рятуватися і від мертвих. А може вони всі живі? І нагадують про себе, як живі Бо не бачила ж нікого мертвого Ні Валіде, ні Ібрагіме, ні Венеціанця Гріті Ні того проклятого купця, що купував і продавав її на рабських торгах Падали одне за одним, як колоски під серпом Жнива жорстокі, безжальні, невпинні Як не скосило її саму, досі не збагне Дико перекривлене бліде лице Ібрагіма, Чорний стиск уст султанської матері, Зажерливо вибалушені очі гріті, Зігнутий, як і ржавий звіздок, сіна мага. Невже приречена вона жити серед нещасть, жорстокостей, убивств, втрат, Часто безглуздих, ніби насланих За якісь невідомі прокляття. А може людина приречена бути жертвою темних сил? Несеш на собі тягар злочинів не тільки своїх, а й чужих, цілих поколінь твоїх і чужих предків. Чуєш їхній голос у своїй крові, вічний поклик, куди, до чого. Вирвалася вона після багатьох років недіння боротьби і напруження усіх сил душі на волю, але що воля, коли в душі немає віри? Свою відкинула, чужої не прийме ніколи. Так і буде, розполовинена між двома світами, нещасна істота, фальшива велич. Хотіла поєднати непоєднуване, доконати те, чого не могли зробити навіть всемогутні боги. А може, боги тільки роз'єднують людей? І коли й шукати свою віру, то не ширяти в захмарних висотах, а спуститися на землю, знайти її у тихах простих серед людей, у зустрічах з ними, в розмовах, у любові й щасті, ходити по землі, мандрувати, перепливати через ріки, дертися на найвищі гори. Гори. В дитинстві багато чула про них, були вони зовсім недалеко від Рогатина. Підступали мовби до самих його валів, і водночас лишалися невидимі й недосяжні, як казка. Для матусі гори були суцільним захватом. Народилася коло їхнього підніжжя, мала у крові їхню гордість. Дорогата дісталася якимсь чудом, бо Гаврило Лісовський вихопив свою Олександру з самого веровиння тисячного селянського війська Івана Мухи, що вийшов з гір. Вів звідти найодважніших і найзухваліших, бив усе, що паном зветься, та що королю ледь не самому довелося виступати цілим військом проти гірських опришків. І не були вони, власне, ніким поконані. І знов пішли в свої гори, і понесли з собою свою гордість і ненависть доможних. на літочислення починалося від мухи. Всі рогатинські події неодмінно зіставлялися і узгоджувалися з роками мухи. Тоді, як ішов муха від Волощини, того літа, як з'явився муха, там, де муха побив воєвод. Може, і непокірливість передалася – Її від матусі, вдихнувши від того мухи, якого й не бачила ніколи, який з часом уже й не уявлявся живою людиною з плоті і крові, а чимсь, мов би, духом гір, ніби втіленням вічної людської неприборканості і устремління до найвищих висот, на яких тільки й можна відчути справжній вітер волі. Гори були в спогадах матусиних у її розповідях, у її мріяннях і надіях. Обіцяла повести Настю в гори. Збиралася повести, не зібралася. Крики і тріскотніва, тупотінні коней, постріли, тепер уже все справжнє, налетіли звідусіль, оточили галявину.